El hamdulillahi nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd e dashëruar sot inshallah do të lexojmë do të komentojmë të poezin të cilën e ka shkruar një prej dietarëve ose poetëve tandaluzis i cili quhet Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud el-Albiri el-Granati, el-Granada, që nëna Granada, që thonse Granada e Andaluzis. I ka shkruar një viersh, të cilën i ka shkruar një poezi, do t'i drejton djalit të tij, është një, do të them këshill në formë poezie. Ëm thon drej në shumë bukur, më ka pëlqyer, e kam dëgjuar disa herë vet. Edhe kemi të incizuar këtu, do ta dëgjojmë në arabishtin çall, do ta komentojmë. Fillojmë në emër të Allahut mëdhor, bismillah. Qasidatu Taubah Ë ka titulluar domethën në një prej ato që treguohet Qasidatu Taubah, ë një poezia e Taubës. Nasbu Ibrahimi li Mas'ud al-Dahibi al-Garnati al-Albiri rahimahu Allah. Tafudthu athaka al-ayahu fa-ta و تنحط جسمك الساعات نحتا و تدعو كلب نودعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنتا أفضل الله بأسهمت دكتان تفت فؤادك الأيام فتا فتديت تثر موين زيمن تاند ثرمية ثرمية و تنحت جسمك الساعات نحتا اذ الاورط تغذendin trupin tend gdhendi gdhendje dhe edhe vdekja po to thret ty me vërtet o ti qi i zgjuar ty to duot ty araka tu hibb wa ibn za khidri aba tha la qala laki subta thot un po shoh se ti dëshiron të martohesh. Do të thonë dëshiron të martohesh, e kemi në të martesa thot ndërkohë që me atë të cilën ti dëshiron të martohesh, thot njerëz të, të, të, të zgjuar kanë divorcuar, të ka përshtatur në dynjë, domethënë. Dëshiron të martohesh me me, me, me një mashtruese që është dynja e, ndërkohë që njerëz të zgjuar kanë divorcuar atë disot fle gjatë gjithë kohën sot me një gjumë të thellë thot. Derisa kur të vdesësh, atëherë do zgjohesh. Nëse kur të vdesësh atëherë do zgjohesh. Bekem anta maqdun wahatta ma la tarawi anha wahatta thot edhe sa sa i mashtruar që ti thot thot deri kur thot Dhe kur të shë ndronështë të leforme, edhe nuk të thenë, edhe nuk të thenë, edhe nuk të thenë, edhe nuk të thenë, edhe nuk të zimë jotë. I dhe ritojt djallit ti, të sinë, të sinë e të të reti, të të të të bubekërë, odojë bubekërë, po të thara sënë ty nëse më bërgjigjesh, të ka jojgje që është me e mire, për, për të të të nëse logikonët, nëse logikonët, ila ilmin, imaman, wa in takun bi imama muta'in in hayta wa in amuta po të thrasësh nëse më përgjithë tej është më mirë për ty sot nëse logjikon dot po të thrasësh që ti të merresh me dijen që të bëhesh imam të të bindën njerëzit nëse ti ndalon ose i urdhëron ata wa <të> yajlu ba bi aynik min ghishaha wa yadhika ari qrifa qala alza edhe kjo dijet thot të largon perden që ndodhet kushtë të sy të tu edhe të udhëzon në rrugën e drejtë nëse ti humbet oda milu minu fi nadika taka wa yaksuka alkamal iza ariza po edhe ti thot nëse e ke këtë dije ti në të vërtet kur të shkosh mes njerëzve mbajnë një kuror në kokën tënde edh ajo të veshë me rrobat bukuri e bukurisë thot nëse ti je i paveshur. Janaluka naf'u ma dum tahya wa yabqa dhikru laka in dhahabza. Sot ti do të do ta ditë do të arrish dobin e saj thot përdersa ti je gjallë, edhe do të ngelet gjithashtu dobi e saj edhe kur të ikësh. Wala qul muhannadulai si <tuzi> apo të thihë të thihë me një mpatilë mbazëra. Ndarata... Këndietun për vesh tuaj do bëj me thot ajo është shpata e pathyeshme e cila thot nuk nuk nuk thyen thot ti godet me të në në për vdekje thot kët dëshirosh. Në mëdhënje që godet kotën, godet kotën më so më di se ku ke di, dikoj di di, di, di se çfarë i thot tjetër, doman di që në gabim di që i thotë që kjo është takë që ai qellon në një vend ku kë duhet. Ku ke di? Ku s'ke di e pastaj Let samë, për gjësa portfol. وجلذ لا تقض عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. Gjithashtu kjo dije thotë është një lloj është një thesar, për të cilit domethënë nuk, kje frikë, nuk si vjetë, thajtut, e ke frikën mund të mos ta vih hajdutit thotë, nuk e ke frikën mos ta vih hajdutit thotë. Ajo është le, lehtë për tu mbajtur edhe kudo që shkosh me anë vetë. Ashtesh, të sarë rënd, të hejtuti, të ajo është i nevojshëm i rëm, nuk ta vjet ai duti, edhe është i lehtë për tu mbajtur. Kudaj shkojmë me vetë. Yedidu bikafratil infaq minhu wayunsu bihi kafan shadat. Ajo shtohet se do të shpenzuar sa më shumë për isaj, dhe nëse ti thot, domethënë e shtrëngon dorën dhe nuk i për prek, për isaj, nuk nuk shpenzon për isaj, pasuria thot, ajo paksohet. Sapo çdo ditë dies. Dita është e çuditshme. Sa më shumë të japësh, aq më shumë ta shton Allahu. Edhe sa më pak të apo s'ti dukë është ngurë, është ngrohet derisa paksose në radhë. Falau qad dhuqta min halwa ta'aman laha fa'rtat ta'allama wajadta. Po sikur ti do ta kishe shijuar ëmbëlsinë e sajtë do të njebe për parësi dhjez dhe të përpicheshe për të arritur e ta. E dhe nuk do të përkupon të të të ndjekë e dëshires dhe az bindja e dëshire të të dhe az dhjënja e me bukurit e saj. Nuk do të, të lërgonte. Dhe që këtu fletë për këtë dhje, se mos këtu njës e fletë për për ingjënjërim, Oseve prindje të tuftë për, për dijen islamet, e cila shpëton tek Allahu subhanahu teala. Domthon thotë, po qesit do ta do ta shijojë ëmbëlsinë e dijes. Nuk do të prekuponte ndike dëshirave as dunja me bukuritë e saj, por do mërzë me dijen. Wala alaka an u aniq rawd wala khidr bi rabbihik laftat. <tos> Domthon nuk do të prekuponte ty thotë gjithashtu thotë e bukuria e kopështave edhe asë gratë të bukëra, nuk, nuk do të përkëponi për këpër këpërimit dhijës. Sepse ushimi i shpirti, janë shpirtrat e këtu i dheve, dhe më në ajo, të është thejrbi e këtu i dheve që një një mërë që mësonë, më që i ditë bukëra i gjethë mjë, që i duën, fejë. Këto janë ushimi i shpirti, dhe nuk është ushimi i shpirti, të hashet pishë fa wa'idhuhu wa khudh bi-kifih fa in ataaka allah taba'a thot prandaj merr at rregullisht edhe merr seriozisht atë se nëse t'aje pa allah ty të dije atëherë thot ti domund do kish do bin do ndonë do përfitosh domethënë wa in 'ati ta fi tawila wa qala an-nas nuk ka të vërtet. Por edhe nëse ty emabhe, e mërtet, anu, të japin një dije të madhe, e thon njerëzit që ky është i ditur më vërtet, atëherë Balatama su'alallaha bi tawbi khin alintafal amil da. Atëherë mos i sigurt thot se Allahu mund të të pyesë, do të thot në formë qortimi, ti m'sovau për çfarë vëprove? M'sovau për çfarë vëprove? Darusul alim fa wallahi hafzan walaysa bi an qala laqad rastat sepse thot äh, thelbi i dijes esh devotshmeria e vërtet ndaj allahut dhe nuk esh thelbi i dijes se thuhet se ti je imam apo je para vetë dietar wa afdalu thubika alihsan lakin nara fa bal isaati qad labista thot rrobja më mirë që mund veshësh, rrobë bamirësisë, domthonjë që bësh pun të mirë, thot. Mirë po ne shohim thot se ti ke veshur, domthonjë rrobat e punës që janë, domthonjë domon vonë për punë. Idha ma lam yufidka alim khayran fa khayrun min an law qad kahilta. Edhe nëse dia thot, nuk të bën ty që të përfitosh prej saj hajër. Domthon nëse ti mëson dije e nuk përfiton për sa i fair zbatimin e punëve të mira, atëherë thotë do kishin më hajë por do të kishin xahil. Domthon ideja është në ç'di mësohet për të zbatuar. Nëse dijen u zbatoa, të rroftim mësove. Domthon më kishin kishin gjën xahil atëherë, e thui thui ju sallahu, Allahu jetojë, Allahu Allah, usdia. Nëse s'kosh ta mësohesh, e pasa ta kundërsosh të mësove vet, Allah gjej mëren. Edhe mëren se kjo, kjo që do vi tani fot wa in alqa ka, -ka lejtaka lejtaka fa huka fi maawi fali tajum ma lita kama fahimta fot edhe nëse ajo të kuptuarit tënd të hedh në perhum nera kuptuarit të të hedh në perhum nera atëherë thot ah sigurisht u mos ke kuptuar hirson fot nëna sa ti vëllai më se e kupton mbrapsh vem Më hajde vimos këtu rritës. E gjendëm ndon nga ata i smar i për smar, skupton vare. Seteeni min siril al ajzi jahlan wa tasghuru fil ayudi idha kabsat. Ather thot do vjelesh për fryteve të të portacisë tënde, do vjelesh ignorancës. Është për fryteve të portacisë tënde, do vjelesh ignorancës thot. Edhe do dukesh në sy të njerëzit e vogël kur të rritesh. Kur ti të rritesh, në sy të njerëve do, do dukesh i vogël. E the thot, nëse ti je ignorant, thot, i do më thon ti thot ë je i humbur, me kuptimin e humbur, domethënë që nuk pun njëri për ty se ku je dhe ke humbur, domosë s'intereson një për ty dot, edhe s'urti ti s'prezentot. Ndërsa nëse ti thot je i ditur, atëherë thot edhe kur ti ikësh do të humbësh, të humbasë tropojot të tokët, atëherë do ti ekziston një i akoma prezantuar mes njerëzve. Jo se je i ditur. Iza haqqan biha yawman na'imtas. Edhe do ta kujtosh fjalën time thot mbas një fran kohe, në zëtimin e vërtetë e zboton atë. Wa in amaltagha wa la balta nushan wa milta ila hutaril qad jama'tas. Edhe neseti le prosin time. Edhe shko mendi drejtorës dynjas për ta grumulluar atë. Alaiha, wa fa da'abtu min nadamin 'alayha wa ma tu min nadam in tansa Nëse ti nuk ke asnjë prosintime, do të zhytesh dynjas për të kërkuar dynja, dynja, dynja. Atëherë ti do të kafshosh duart të tua nga pendimi thot, por atëherë nuk do të bëjmë më pendimi. Iza an abshur ta sahbek fi samaa'i qadir taba'a alayka wa qad saqul za atëherë thot kur ti shikosh shokët e tu të që ngri duart në qiell sot mbi ty janë ngritur kurse ti do të je poshtë taraa wa tahanka aluaina fa ma bilqut itudriku ma qalta domodin që nuk do të bëndovi pendim kur ti shikosh shokët e tu më lart pastaj më lart se ti ti je më poshtë Pase i thot, prandaj i thot e riktheu vetes tënde, dhe largohu thot nga Portosia, edhe nga Ngathosia, sepse nuk arrijën nga Ngathosia që kërkon. ولا تفتل بمالك والغن فليس المال الا ما علمت. Thot edhe ti thot të mos u mbur me pasurinë tënde, përkundezi largohu prej ti thot, për pasurinë për sajën, për, pasur, për, saj, për pasurinë tënde. Sepse pasuria e vërtet është ajo që ti di thotë, nuk është pasuria <të> <të> e vërtet e paraja. Wa laysa li jahilin fi nasimun walau al-kul iraqi lahu ta'ta. Ëh, thotë ignorantin, thotë duke bën asgjë pas pas pas, thotë sigurisht edhe të si gjithë pushtetit në Iraku ta ketë dorë, thotë. Ai njerëz i ignorant ata nuk është i pasur në vërtetë, është i varfër. Se janëzik u rënke ilmu këfi malahin Wa ju këtë bu rënke jaumanhim këtë mëta Thotë, do thot, në doflasi një ditë dija jotë në grupët e njerëzën thot, se Të, të bimet e njerëzën, thotë, e do shkrujt për i teje, thotë, një ditë Sikur se ti ke shkrujt, thot, të thonë për tjerëve Wa majunika të shkidul me bani Iva bil jahli nafsa ka qaz hadamza Ne ti do nuk do bëj të thot ngritja e ndërtesave nëse ti vetën tënde me ignorancë ke shkatëruar thot Nuk do bëj të vinjë ngritja e ndërtesave Jal tal mala fawqa al ilm bi jahlan la murka fil qadiyati ma adalta Ti do të vendosë pasurinë mbi dijen që e vendos si e pasuri me dijen me ignorancë atë pasha apo apo ndonjëra do të thotë laamru ka një shprehje që përdor robot. Ka mundësi kuptimi i saj është domosdoshmë, bueno, është shprehje por nuk e kanë për qëllim të betojnë jetën e një njeriu. Do thonë po kush po do laamru ka thotë si si gjys betimit duket. Allahu aleh më thonë, kam folë etarë të gjatë për të çësha të quajtë betimi apo jo. Erancimi do të bën domodin diçka tjetër thotë me vërtet do ti nuk je nuk je treguari drejtot. Laamru ka nuk je treguari drejtot në këtë që ke zgjedhur inahu mabina fasl wahibaun satalemu itha faqata thot ndemë të dy të dyve thot ka një ka një alergji shumë e madhe thot edhe këtë do ta marrë vetë po që se ti do të lexosh suan taha ku do të shum të tahën një suan taha do të Allah më dhuroi i thot profetit sallallahu alajhi wasallam qul rabbi zidni ilma thuajë ozati më sot dijen dhe pasojm fund fare Në faqin të tjetër që thënë fundë të surës, thotë Allahu subhanu ta'ala, mëla të mundë dhenë në ajin e kejile ma më ta'na, ta më mi i zvajën, minë u zëratë dhe hajtë, dhëtë dhënë e neftën e u vijë. E ordëronë profetin sallatë sallam në fillin farë që të kërkoj dhije, dhe pas të në faqin tjetër i thotë, mos i dëndrejtosu dhe tua, nga, nga kënesi dhe dhënja, si ne u kemi dhënë në tyre, gra ed do më dhanë urdhën gjithë kroqedien dhe e ndalon që të të zjasë të drejtoj syt nga kanëësitë e dunjas profetit sallallahu alaj. Edhe prej kësaj kuptohet domthonjë që dia edhe dynja edhe pasuritë e dunjas nuk janë i soi. Këtë urdhër Allahu këtë ndalon. Që nëse njëri i përparësi asaj që ka ndaluar Allahu dhe lembra apo atë që ka urdhëruar Allahu për të marrë njeriu, ai më të vërtet është një rodh i madh. La in ra al gani li wa amal ëntë lova e ilm-it qad raf'at Sokë, nëse Pasani ku ngre flamurin e pasurisë së tij, ti ngri flamurin e dijes tënde. La injalasa al-ghaniyyu 'ala al-hashaya la anta 'ala al-kawakib qad jalasta Sokë, nëse Pasani ku thot ulet mjeto depsit me ushqime të mira, me mish deve dhe me radhë të tjera, ti thot, "Nje ulur mbi yjet." Wa inn rakbal jiad musu wa mat la ant manajet tu wa rakbat. Domthon dashi thot, nëse pasaniu ka pasuri dhe përdo pasurinë vetëm për të mburë me radhë dhe për të, të kënaqur dynja, ti të, të ka dhënë Allahu mirë. Fakti që ti lexon jetën e profetit sallallahu alejhi vesellem, sahabëve dhe i njej jetën e tyre dhe krijesa zbotoshatë, mund të e mbyjë do të vërtet ta i nyjet. Kjo është më mirë se sa pasuria e dhunjas që sinë merr ai. E thotë, nëse ai hyrën ato kuajt të zbukuruar, thotë, ti thotë, je vendosur, thotë në atë në rrugën e devotshmërisë ose mbi të ke hyrë, thotë. <të> Wa mehmastu barqa wal gowadi vekan bikrin min alhikam istazat ndon Në sa i thot sa sa virgjëresha të bukura i merr dhe i bën te ti domethën ti gjithashem as arrota se sa sa sa virgjëresha të urtësisë dhe dijes i ke marrë ti thot edhe ke burtuar ajo ai thot më i merr virgjëresat e grave kurse ti thot ke marrë virgjëresat e urtësisë dhe dijes Wal e isha e duke l'hikuta u sheihen Iza ma ente rabbeke qëtë arastat Thotë nuk të bëndëm ty uh, nëse ti Dhe nuk e pasur i dhe je i varë Nëse ti thot, zot, zotin të të gënjojën në vërtet Dhe nëse ti njef Allahum Nuk të bëndëm dëmë pëse pëse e fukar ahmë Nuk të fukar ahmë Nuk të dëmëtëm farë absolutishtë Po njoftë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ihom dua Ba <tëm> hada 'indehu lak min jamilin idha bi finaa'i taatihi anafda Edhe sa asha gjërat e bukura ke ti tek Allah i mëdhëruar nëse ti qëndron thot tek oborri i bindjes së tij thot të Fa të. qabil <tëm> bil qabul linushiqouli fa in a'ra Për ndaj të pra dhe dhe të parnoj e fetën ti me thotë dhe këshillën ti me thotë parnoj e të dhe nëse ti këtë nëshpinë nësaj ke për të humburë Dhe nëse ti të kujdesesh dhe e zbëtonë këtë këshillën ti ta shumë në fjallën dhe në dhe pra edhe bën tregtim me Allahun e madhëruar të fitove. Taisat hadihi ad-dunya bi shay'in tasu'uka hiqbatan wa tasu'u tas. Sepse kjo dynjathë nuk është nuk është gjethë. Ajo thot të shqetësoni në një kohë, të gëzoni në një kohë. Wa wa ya idha fakkartu fiha. Ka fej i ka au, ka hulm i ka idh halëm tha Ajo thët kulmi cool nësa, e dhët Nëse ti mediton rëtë të dynja, e dhët Ajo ërë si hia jote Ose si a ndër atësirën t'je shikon Si hia, dhe të ndi nga mrapa Su gjimta biha Wa ndalë ha mu hibhun Fe kejfa tu hibpu Ma fi hi su gjimta Thotë i burgosën ç'ka dunya هات. Edhe ti e dota thotë. Burë do të do këtu burg thotë. Si ta si si mund ta duash atë atë vendin <small sounds> jo, po se i di burgosun thotë. Po mund duhet ai burgu? Ayota inukab ba ma'an qareebin sat'abu minkama fi ghadinda. Ajo tash kjo dunya po ti për të ngënë ushim edhe së shpëti ajo do të të hajë ty thotë. Super. Dhe shkosh përbajtë trupin të të të hajë, dhe në në më dhe Ajo të dhavrshimin të shkëtë të marrë pasë kërë dhesëtë, marrë një trupin të të të të. Thot ti dhe jesht shveshur nëse vesh robëtë të sajë, Në nëse ti vesh robët të dhujnja, zë dhe shveshur më dhujnja të jesht shvesh për i manit. Dhe nëse ti thotë, Nëse ti thot i zhvesh rrobat e dunjas, atëri i veshën, në i vesh me rrobat e imanit. Wa ta sadu kullu yawmin dafnahillim ka annaka la turatu lima shahibta. A këtë ti thot çdo ditë shikon njerëz të dashur të tu të cilët varrosen. Edhe po më duket ose sikur ti thot nuk je për aty personat që janë të qëllim një ditë do do do të vajes aty ti. Në mund të duket sikur s'do vdesëti ndihmën e të gjithë rreth dhjetë politike për të diskutuar tek. ولن تؤلف لتعبروا ولكن لتعبروا فجد لما خلق فوت ti nuk je krijuar për ta ndërtuar dhe për të jetuar në këtë botë, por je krijuar për të kaluar mbi të thatat. Prandaj të rregu serioz për në në qëllimin për çmë ti je krijuar ti. «O in hudimet fëzidhë haën të hedman, wa hasësin emrëzini kamës të tata» Nëtërënë, në nëse dyja e jote prisha të shkatërovat, Këtu në më metin e parë në më thërëm, Kër Shkatërova që të bëngjë ime, të ndërtojë. Në të më thërënë, në në më gëmë gjithë, në në që me që më në shtivi kë varë në me qënëtinë, Në të ndërënë, në nëse dyja e jote shkatërovat, ti veja thot "وين هودي متزيدها انت هدمه. Ne sai shkatërro atë shkatërro më shumë zot. U hasn emra dinjë kam stataata. Edhe thot ruaj çështën e festandë sa të kesh mundsi. Subhan. Valla shumë shumë shumë ka bër shumë shtypi vargun veçan ti. E thot do e përgjigjë një herë thot nëse ajo shkatërro dyja. Do të thon përgjigje normale që do të thot një person nëse përgjigje ai sa i kushtit, do të thon nëse është kështu, duhet të bëj kështu. Një, ndoshta Përgjit që qi e kjo është jashtë asaj që me ndë njerëzit. Nëse e shkatrojë, të ishtojë më shumë shkaterimë nësajtë. Edhe ruaj fënë të të të të. Dhe shiko e krasojë të të të që me fëtëvat që e besot. Përgjit punës, shkërë fënë Allah. Dhe me thënë, këta thonë, po që se vim puna për ndërtu dë një janë, shkatrojë fënë të të të të, nuk kam më gërë. Nuk kam më <mys> g ivama anta fi ukra kuzda edhe mos umrrit thot për ato pjesë të dunjasë të ikën nga duart përderisa ti në hiretin tënd të, të fiton kalis binafi ma lilka minha min al fani idha al baqi khurimda edhe nuk është as pak e dobishme ajo pjesë e dunjasë të cilën ti e ke marr ton dyllja domethën, nëse ajo të bën që na hiret ti të privohesh nga mirësitë e herit. Ço do bie pa? Nëse ti merr atë dynjë, e cila ajo të ndalon nga herjeti, domethën haramat, ç'o përfiton për saj? ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. A do mos qeshme mend e lehtët? Mos qeshme mend e lehtë të thotë fut se ti qeshin duke luajtur sepse nëse ti qesh me ta do qajsh një ditë sonë. <të> Wamallaka min surur wa anthrun wama tadri atu d'amhu lilta. Po kusha siguron ti domoshta që je ka gëzuar domoshta, ndërkohë në që ti thotë je peng, domoje peng e punëve tua. Dhe nuk e di thot a do shpëtosh apo do të vendosen prangat. Fiha, wa Për ndaj kërkoj zëdët të në të sukses Në që të të jëdo, që të bëshë të të të kërkoj në Allah Dhe të regoj sinqertë në këtë lutë, kur të lutë është ati Për ndaj kërkoj zëdët të lëhu ati rafën Për ndaj kërkoj zëdët të lëhu ati rafën Për ndaj kërkoj zëdët të lëhu ati rafën Edhe kur ti i lutesh Allahun e dhuruar, lutjë o ti në shtësh dhe duke pranuar gjuna vetua dhe thirr atë me thirrjen e dhununit Ibn Mettah, do me të thënë Yunus, la ilaha illa subhanaka inni kuntu min al-dhalimin. Walazim <të> babahu qarran asahu sayaftahu babahu lak in tarasa. Edhe do të qendro tek porta e tij, edhe trokita atë, sot vazhdimi është sot. Me shpresë se do, do të hapet një ditë porta nëse ti do të trokasësh në tatë. Porta e Lot. واكفر ذكروه في الارض دثا لتذكر في السماء اذا ذكرت. Përkujtoje Allahun e Madhhur në tokë sot vazhdimisht, që të përkujtohesh ti në çdo furtisë që përkujtoni tatë. ولا تقول الصبا في انتهاء uafikir kam i vogël qaz defa do më thuaj që unë më vogël thotë kam kohë thotë shiko thotë se sa të vëgjë thotë janë janë varrosur thotë përpara te do ulja nasihib al anta aula bi nushika law li fa'lika fad la wata thotë më thuaj mua o ti që më këshillon mua thotë ti ke nevoj më shumë për këtë këshilin që mjebë mua nëse ti, thot, do do <tër> të të do dhe gjikash, të do dhe shikash. Të të po më bënë mua të sop të sop të do dhe duke më qortuar të do për mangësit e mija ndërko që të të kohën tënde e bërë të sop të sop nga mangësit e të doa Wa fisi hëritu fawifu nil mënaja Wa ma të deri bi halika hajthu shikhtat Ti thot që të shikullon unëm i vogën më trengon mua më përvdeket Ndërko që të ti nuk e di si është gjendë e jota të shikhti tje plakur Wa kun të me assi ba asda sabilen fa malaka baada sheibika qad nakta Në mendje se kupton tash ky i kthehet vet poeti vetës vet i thotëm që si u bofletish me gjunë djalit vet i svoji pe thotë s'u thoi tash ti djalë domethënë që nëse ti domethënë or bab po më këshillon mua atëri shikoj vetëm fatas çka do bën 1 2 3 4 nuk të vjen në mend Edhe ti kur ishe i ri thotë që qen më i uhzuar thotë kur tash ti që u plagos u këtheve, më dhënë, u, u lërgohë nga drejta Wë ha ane lem, a kub bahra lë fataja këma që dhëtë mu hatta gëriqta Unë, dhëtë, nuk jam futra komën në detin e gjenafën, mëse dhe më në nërghe që që që që i fërën, kërse t'i dhëtë i e futu në detin e gjenafën dhe se e më bytur në të Wë lem është rëbë humajja unë në dhefërin Dhe unë nuk e kam pyrë të që qo, të që qënë këmë e humeje unë um, mi um defrinë. Uh, Allah u alë ku ka qëllimi të dhënë, në basë ka përë qëllimi që nuk e më dhashurë më zdujë, dhe se mi voga lë komë, kurse të ti së ti e dhashurë dhe i deho prej sajë. Walem ansha bi asrin fi hi nës'an, wa am të nëshë të fi hi wa ben të faatat. Thot, dhe unë dhe nuk e më rritur një kohë në të cilën ka pasu dobi në ta. Kërse ti u rritur një kohë që ka pasu dobi në dobi dhe nuk përfitohet për dobi njëve që këshën të ta. O në më ahllull biwadim fi i gulbun, O në të halal të pi i u në të ektar. Edë thotë unë nuk kam nuk kam hyrë në ndonjë login në cilën ka adresë doonë se nuk kam për adresë ka për shkakun. Ndërsa ti thotë ke hyrë dhe ke dhe e zhytur më thotë. La qara haba ta'ala man kibaran walam araka tudid bimu sahibta. Edhe unë thotë kam parë thotë që ti je shoqëruar me njerëz të mdhënë thotë, por nuk i kam marrë si shemb ata njerëz më të cilë të shoqëruar. Wa anadak alkitabu falamt Më bëha këllë më shihu fëmën të bëhtar Të ka thiru libri dhe më të të libri, Allah më dhuruar të ka urdhuruar Dhe të ti si përgjigjur edhe të ka parlej më ruar thënjat, por nuk, nuk e zëgjuar Wa jakubuhubil fatati alut të shafi Wa jakubahubim u sheikun fat të fëtta Thot, është është shëmtuar për djallë në ri dhe më të bëj, të bëj kabime por më shëmtuar është që t'i bëj e të kabime a i gjesh plak është ti qërtove dhe në tënë dhe thotë se ajo është më përsove për të qërtuar thot. E, ajo është më përsove për të qërtuar me zdullë në më në, në qërtimi që mund dheja për shtjera është ti qërtove dhe në tënë dhe ahad... thotë Qubit të të mbidi min mi Walau kun të lëbi balafana të fëtësa E dhe ti dhe të meriton Në mëndë ti është me drejtë për ty dhe që të Që të hedhë është poshtë ato të këqijet e tua thot', Edhe po qësët ti dhe ishe Ajqit logikës në hëndu këtë kështë fëllë fara Walau më këti djima ajna Ka të fëllë fan Në dhëndi kalem kullek fad aminta kjo sigur sydet tua sot të nxjerrin një lot poshak për shka gjunjave që ke bërë sot un nuk them dot do që ti i siguru të Allah u amlek bil aman wa anta abdu umirta fa më, ta'mata wala ta'tas kjo kush mund të të japë ti siguri të kurti e rob një urdhëruar nuk jes bëtu urdhët e dhe asë nuk e bindur. <të> të Njerë nduar për gjunafë edhe nuk e frikët për ignorancë, stande, nuk e frikë nga ignorancë, nuk e frikë nga ignorancë, nuk e më sti, nuk e për pasë pesh shumët letë të ka Allah në më dhorë, nuk e pesh të rëndë. Të shfiqë një musir dhjalë al maasi Të rëhamu du, nëfse këmarahin dha Të jështë të diën keqë për atë person që kemë gullë një gjunafe dhe e mëshiruan tërë për vetën të në ujëgë e mëshiruar Kajajatë al qëtë qëra, wa qëtë të ashwa La më rukënën wasaltën e marajata. Ti thëtë jekë tyërën më rapshë dhe nën keme përë kodën-kodët një edhe ke, në tënde dhe të se më të kishën bëritu nuk nuk të këthej ashe. Wa laua fejta rabbe këtunë dhebbin wa nukishtel xisabë i dhen halaktar. <tër> edhe se më të të dajshë për para zëtën pa gjunaë e farë, dhe Allah të të, të, të logaritë si ty thëtë ë do të vend në logaritm ato gjëra të cilat ti ka dhën, atëherë thotë ti do të shkatorosh. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير ان تسقم بما حملت. Do mund të shkatorosh atë jo sepse do mund të bëj padrejsi, padrejsi nuk bëhet të kalloj me dorë për asnjë punë. Por thotë është e vështirë që të mbartësh atë përgjegjësi që të zgjën. Welau qad ji yaum alhasri fawdan wa absara almalazi fi ishtad E di kur të vish ditën e llogarisë të vetëm, edhe të shikosh gratat e ndryshme të njerëzve la'amtan nadama fi lahban ala ma fi hayatik qad adatha Atje ke burdo penduar shumë vet Ne idën tënë dhe pra ti që ke humbur, thëtë. Të firumin al haqiri wa tëtë të, të piji Fa hëllamin gjëhën dhe me fadë fërërta Ti thët, ikën dhe largosh në i nëzehti dhe ruësh për të nëzehti të dy, dy njasët Por për i po për i zërët gjëhën e dhe përse në largosh Walështë të të tijku e uanë gha azabën Falë që ti nuk duron të dënimin më të lehtë në zjarr thotë, edhe sikur ti ishe hekur <të> thotë që është shkrirën thotë. Wala tunkir fa in al amr jiddu wa laysa kama hasbta wala ghadanta. A më e thua mos e mohotë lëjesë çështja është më vërtet serioze dhe nuk është ashtu si ti ke menduar ti multim muset po që福, mulet l Lecture me TV theoso leo Hospital... he india bat ea qante kterë w mailhe se si he ditë, sa ea gub dojo, ma n Olymp Sunday. a jemi ha nuk ee gub dojo lotnër lune ca-gal, 20 ate ses pa-gal. ma u wag pelko së ka tij Misekhet, ga mullin alab. Fa kul ma shikta fi jemina l'ma qazi Wa daif ha fa imme ka qad sadaqësa Tëtë ti tëtë përmëndë të shaj ju nafë është dë duështë Edhe shumë vishoja tëtë se vetëm se të vërtetën këthënë Wa mehmaqib të nifaj sërë të ilmi Bi batini hi ke anë ka qad më zahtësa E dhe qërtimi që ditë më jamë është muë është, që më të foshtë ti e këshua gëbime më radhë, unë është, po dhe mundu këtë të sikotipë më lavë dronë është me që më në tjithë që më në më ikejë së kajshësësë. Falatër të dolbë a ibe fëzuarun, a zimën yurisul mahtbubë më qëtëtër, Në madhëmsirë thotë thë megjithëse thotë megjithëse unë kam gjithë thotë ti mos u kënaq me këto thotë. Po çesë ka mundëso gjënave. Mos u kënaqti që si unë, të bësh të, të, të, të, të, të, të bësh i tillë thë, thotë. Sepse është durp thotë për njeriu që ai thotë të të, të, të kënaqet me me mangësitë me të këqijat. ويهوي بالوجه منا ثريا ويبدله مكان الفوق تحت ndër thotë këto gabime dhe mangësitë gjunaft e hedhin njeriu nga thurreja nga hyjet larë e hedhin dhe e çojnë nga larg poshtë nëse njeriu zhytet to kam ta, ta tubdinukadali wtajalukal qriba in ba'da sikur se thot në të kundët veprat e mira të ngren ty lart tek hyjet edhe të afrohet tek Allah dhe nëse je larg Wa tanshur 'anka fi dunya jamilan wa talqa al-wafiga haythu shiddat. Edhe veprt e mirë thot ty të të të lënë një përkujtim të mirë në dunya gjithashtu, edhe do gjesh bamirësi kudo që shkosh, në kudo që të jesh. Wa tamshi fi malaki gha'izan. وتجني الحمد فيما قد غرست ا ti do heshesh në tok pas kurvon kur ti bën vepra të mira do heshesh i nderuar dhe do vjelesh domethën lavdërimë për atë që ke që ke mbjell vet ti thot Tashti thot nuk e njeh ora kom për gjinafa. <tit developed> dhe as nuk e ken dyr rrobën tënde thotë çikur gjoku ke lindur thotë. Wala sabaqta fi meitadi zuri wala awta fihi wala qabda. Gjithashtu thot nuk ke brogara thotë në atë në fushën e gënjeshtrave dhe as nuk e mendosh thotë në ngjat ktheja. Va ila tan'a an hun shibta fihi waman lak bil qala fi idha nashibta Dhe nse tino largohesh tani prej tyre thot atë di do rritesh me to thot dhe po nse rritesh me to pase kush do se do shkojë ti me prej tyre për gabime Du demizu ma taqhar minka hatta ka annaka fad la la alika ma ta Ndë bëhesh pisë prej gjunafeve që të ashtë të të të dukesh më më, më mërra pasët sikur s'ke qenë kur pasërë. <tër> i pasërën Ndë bëhesh rëpi gjunafeve të të të të vendosën pranget i gjunafeve të të të të të shpëtoshe atërën nga kjëllë i robëria bebna ajinsi kaq shamin um kema tfshu draqima wasbza prandaj sot friksohu prej atyre njerëzve qe janë si thosh shokvet tutut ebna ajinsi qedon fëmijë të llojit tënd domodin qe janë atë cilët janë bashkëmoshatarë sepse prej dy një merr të keqën Edhe rru për ty thotë si çrruan thotë prej prej Luanit ose prej kajo tëngra thotë. <të> Laqali qum wazeihum khibaran w kul kasamir idar bisat. Thotë ti thotë domthon takohu me këta, por thotë qendro i kujdesshëm në dyre, thotë i jimet ato thotë si punën samiri thotë kur projekte qi ka thënë Allahu më në la misad, do të sa prek diçka do ka dhimbje, u thon, por diçka vetëm të takosh me ta në raste nevojë, domethënë. Wa in jahilū 'alayka fa qul salāmun la'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Do nëse ata të tregonin ignorantë, ndaj te je ti thuaj selam. Nëse ata të tregonin ignorantë, zot flasin shqipe, ofendojnë çajin në radh, ti thuaj selam thjesht. Paq, kështu që urdhrua Allahu më dhuron sepse nëse e thuaj këtë fjalën selam në dyre, atëti do të shpëtonsh prej dyre, thotë, no, do të shpëtonsh prej dyre për shëret dyre. Wa malaka bis-selamati fi zamanin tana al-isma illa innu sinda. Edhe kush mund të të shkutoj të njëllë kohë, edhe si mund të arrish ti që ti të jesh i ruitur, thotë, përveçse nëse të tërun Allahu më dhuron. Dhe, dhe mësëndronë i la gjithët në ciren ka paderitësi, të cire të avdeshë në zemën për vetës atë e kur ti t'esh më pra nga, që nuk t'vizit dhëtë. Në vëdhëm atë e rëtëtë mund të rishën të rëntët. Dhe mësëndronë i la gjithët në ciren ka paderitësi, çerriq in bliqik fad shariqu ta tot garrb tot shkol thotet shkon gurbet tot sepse aty ka hajra te puthimin domthonj ne kërko dien se gjithmon dietar kur vonen dien e msonin vërtetën u thonin kjo nive te dietarat qe ata kur die msonin dien u thon edhe shum te pakat kan qen ata dietar qe u bën dietar pa u thon shum shum pak balis az Në fiddun nga këmulen Lëhert të bihal amir në më të zahitëta Walau fauqë al amiri të kunu fiha Sumuën vërti faën an kultë anëta E dhëtë <tipi> të ti sikur mbi prisin t'i shë, në t'i shë mbi masaj prisat E t'i shë mbi lartë Pra po ti a i, e dhëtë të të të të të të të të të të të të sontojë duam dojnë, dukesh të njerëzit me me, me radhë. Ve in izna wa qad taghawara ila daris salam taqad salimta. Edhe nëse ti do të largohesh për këtë botë për sa edhe shkon në vend banimin e paqes në Daris Salam, atë e kështetur hoth. Në vërtetë. Wa in akramta wa dagharta fiha. Lihik ramin fë nëfse këfadr e hëllëta Edhe nëse ti e nderonë vedën tënde, dhe e shikonë atësit mabë, atërë, dhe të mërëtet vedën tënde ke poshtërovarë. Gjemaat u lëken nësai hafëm të filha Hayatë ka fërëja e fëllumën të felta Mënë të të imblohë dhe të këshilat Përndryshe zbotoj ato të mlodhën këto në këto poezijot gjatë jetës sënde sepse ato janë gjë më, më të mira që mund të zbotosh. وطولت العذاب وست فيه لأنك في المطالة قذ اطل. Dhe unë thotë i zgjatu ato kërtimet dhe i shtova ato thotë sepse ti në vërtet gjithashtu je zgjatur për ta cituar. Wa la javruhka të qësiri wa të kwi Wa kudhbi wasijeti laka in rëshëtta Edhe Mosët ma ashtroj ty manksit e mija dhe gjunav dhe mija thot Por mere porasin tim e thot Nëse ti të shërën të uzoa shtot Wa qad ardeftu hadisan xisanen <tës> në më thëni kam shtuar kësaj vjëshe në nëndëvargje edhe para sa i ishte në 106 Në më thëni është, o bëjë qire pësë nëndëvargje Në më ka që më rëmë, në hapë në e rëmë, në rëmë, në rëmë, në rëmë, në rëmë